audioa sartzeko bibidez berdin komentatuko dizkizuet. Lehena, internetera joan eta aberen tokian adibidez, radionobela bat aukeratu. Nik maite maitea ikusi dut eta nere diskoan gorde dut, nahi dudanean reproduzitzeko.